Goizuntan geopolitikaz, David lan, zurekin, egunan? Bai, egunan batzitza. Eta, bai, gaur beste kontinente batera joan gaitezen. Beste mutugela, Caledonia berria edo kanakia aipatzeko nahi baduzu. Bai, berriz ere autodeterminazio errefendrenduma bat aipatko diguzula, sendidut? Bai, eba, e, sendut ez aipatu Hala da, urtearen independentsiaz errefenduma baten bidez, E eta baki behar dute eta hori, bimilata emesortziko azaroa haintzin. Gugoratzen aldiguzu, egungo egoera, albidetu den prozesua, nolako izan zen? Bai, bai. Uztetut, milata, bederazionta, lauragoeta, ilula, itzule gintezkela. Garnak ere, uh, independentsia eskubidea dutela, onartu hartu uzitzai edalik. Miterran presidente azelarik, beraz. Bai. Baina dolo hauek zuen emaitza konkreturik uh, ekarri. Eh, Front de Libération Kanak Kanakois e Socialiste FLNKS sortu zen eta Larogoita Lauan Jean-Marie Djibaou buru izan zuen Kanakia koalizio bateko gobernua finkatu zuen FrenchKS horrek. Uh, Gobernu frantsesak uh, osogaizki bizi izan zuen erabaki horiaz. Yes? Bai, bai osogaizki lau urteko gatazka bat izan zen endemik à illakoekin. illa bakarik uh, larogoita un bacaric arpeko sharaskia likina abukatousen c'est un ta sharaskioren ndotik michel rocard franchese uh, ministroak, jean jamaroui jibao independantistack eta um, Jacques Lafleur, la fleur independantialene orcanaliac elle carré tout sous eta matinneko akordio ospetsuak izan betu zituzten. eta akordio horrek zerra aurge ikusten zuen? Akordio hori Frantzia osoan errefranuma baten bidez onartua izan zen, eta hamar urtetan autodeterminazio errefranuma baten finkapena aur ikusten zuen bestak beste. Largoita sortzean gertatu zen erferenduma ez be da beraz gina izan. Ez, ez zenta larogoita emeletzian, etzen uh, deus uh, prezt. Torduan, uh, Lionel Jospenen uh, agintaldian, akordio berri bat egina izan zen, jumeako akordioa daitulikoa. Osho akordio garantzitsua hau. Nah, nah, zergatik? Zenta, chantiera elabakikorak zabaldu uh, zituen. Ohidurazko instituzio kanakkiarrak ahalbidetu zituen, adibide dez, eta Kanakkiar eta kaldo komunitateen artean ekonomiaren berhorekatze bat aur ikusten zuen. baita ere eskualdean eh, artean,zenta txuri gehienen biztoia den uh, niumeako probinttzia urgundik aberatsena da, uh, Orduan, re ekorrirek horria aipatzen zuten eta ere destino haman komunen kontzeptua sagarazi zuten. Hau da Kaledonia etnia aitzeko nortasun baten eraikuntza. Akordioek konpetenttzan transferentzia aurge ikusten zuten ere? Bai eta transferentzia handzi bat gainera. Transferentziak hogoi uh, juurtetan egin behar ziren eta amaitzean, Parisek, xorik kompetentzia er, regalianoak atziki behartituen. Frantxex parlamentuak, er, prozesu hori 2000 bedelatzean hon zuen, eta kompetentzia na transferentziak biurte urte behar maikan haxiziren. Ordoan ez dila, holendik arrax bukatuak, baina ere eta pa pagarantzitu zenbait gandituak izan dira de Magoun waqtaq uh, ola bat uh, sortu d'ibshabat di ta bandelak uh, eta bandelaba bat onartuak ditu. Eta o urriaren uh, uh, ogota marétique une eskon etatu kidi associatoada aha on doko eta pa beraz independentziarena da ba orduan e independentzia ez dakit baina bederena uh, autodeterminazio et referendum olibai E, zenta, Kaledonia berria hola indik uh, ondurentzat uh, deskolonizatu behar den uh, lurralde bat da eta gainela, Nyumeako akordioek, e-referenduma 2018ko azalualen aintzien egiteko agintzen dute. Ha, ah, 2018ko, beh, elzen ari da hor? E bai eta horregatik ari dira gauzak asko aurrelatzen eta gai konkretuak aipatzen asidila. Autre chez Serena Chorel à Divides et donc pa galderaren gaia et refrenou baleine ndoko process soit et abar ta eronka onjac dit la edemu des arteko arctecochenta cha au chaud au chaud sailala heranai baitu l'unique nork uh, boskatuk uh, de Numeako akorduek, uh, legez kotaxun berdina ematenzien uh, baik uh, kanak kanakiarei eta meltzigaren mendetik uartela, bisitzela, joan diren heritarei. Uh, Ordoan uh, uh, horreg, arrasoak xortzen ditu, zenta demografiaren aldetik kanak jarrak uh, galtzaile atelatzen dira. Ordoan, ori, solionez, joan uh, den a saloaren uh, bihan du la ilu haste, uh, franxex gobernoa, independentsialen aldekoak eta aurka uh, Eta doztaxun batela ilitxiziren? Eta hori, ipatuko eh, du datoren kronikan eh, behar ba, eta badila besta gai batzu haip patzeko, eta ostenta hori asken uh, sprint uh, ean gila, mm. o, independenziaren edo bedelen e referenunaren asken sprint ean gila, eta badila besta erronka batzu gizarte, kultur eta ekonomia maileetan, eta nila ustez baiodu Eta torren kronikan nolidena epetzea elebaik. E beha, daz, hola eginen dugu. David Lannan, gure e-referendumologoa, mileosker. <laughs> mileosker, ta pasa egunan? Ba, suere, la <laughs>